Однак на Думській площі серед жовто-блакитних прапорів вони побачили ще й російські трикольорові стяги. Їх було значно менше, ніж українських, але хто ж приніс їх сюди, не мог відганяти, подумав собі поручник Гірняк. Багатотисячний здвиг розпашилого льоду знову вибухнув величезними гаслами на честь галичан, директорії і петлюри. Нові оберемки квітів полетіли у їхній бік. Слава, слава, слава! Натоп гойднувшись наліг на колону стрільців, чиїсь руки багато-багато рук підхопили Станіміра, тричі підкинули високу вгору і через парадний вхід занесли прямісінько в дому. Розділ другий. Сотник Станімір у супроводі поручника Герняка піднявся широкими мармуровими сходами на другий поверх. Тут біля входу до овальної аудієнт-зали їх зустрів схвильований лисий чоловік, схожий на хорового диригента. Він весь час тримав зігнуті в ліктях руки перед собою. Це був голова міської управи Ряпцев. «Добро пожаловать, спасителі ви наші!» Широко розкинув він пухкенькі руки, ніби хотів ухопити в обійми обох старшин разом. Рябце був більш ніж поштивий, він тут таки попросив пробачення, що не може говорити з ними українською мовою, оскільки ця солов'їна мова занадто красива і милозвучна, щоб псувати її недорікуватістю. Але він, Рябцев, обов'язково вивчить українську, вже навіть придбав словник цього, як його, е... Грінченка, підказав Мирон. Так точно, зрадів Рябцев, Грінченки. Так що я рад української власті і готов виконувати всі її директиви. Вони зайшли до аудієнтзалу, де за великим овальним столом у позі струнку стояло ще кілька чиновників. Щойно підхопилися з крісел. Рябцев хотів було їх представити, але Станімір сказав, що хай потім ще встигнемо. Спершу треба розглянутися, де тут краще виставити кулемети. Так? Куди кулемети?» – отетерів Рябцев. «Так поставити, щоб шиї скорострілів – Висувалися на вулицю, сказав Станімір. Да зачем это? Да ради Бога, замахав перед ним пухенькими ручками рябцев, наче розганяв дим. Ведь наши в городе, Савдепія дала дьору, народ праздник, а тут опять 25. пять. Ніяких не двадцять пять, сказав Станімір, усього вісім кулеметів. Чиновники сторожко перезирнулися між собою, потім один поважний думець із чорною квадратною бородою промовив глибокодумно. А я, знаєте лі, бажаю, Гуцулав. Удивительно симпатичний народець, ви не находите? догідливо глянув він на Станіміра. Я їх і не шукав, відповів Станімір і ще більше збив з пантелику чиновників. Гуцули високо в горах. Осипу по цей бік з бруча вже не раз доводилося чути, що він гуцул. Це звично ближче, ніж австріяка, але теж пальцем у небо. Вони з поручником гірняком ретельно оглянули приміщення вікна, потім балкон, який виходив прямо на Думську площу. І тут побачили, що до перив балкону прикріплено два невеличкі жовто-блакитні прапорці. Станімір звелів Миронові покликати гриця Банаха з їхнім курінним прапором. Отут, посередині між маленькими, треба вивісити великого. Гриць тільки новий шов з прапором на балкон, як площа внизу вибухнула тисячоголосим слава і такими оваціями, що небесно-золоте полотнище затріпотіло без вітру. «Соборність! Україна! Петлюра!» – скандували кияни. «Соборність від сяну до дону!» – Станімір сказав голові – Рябцеву, щоб той із думцями займався своїми справами, а вони, симпатичні гуцоли, займуться своїми. Осипові шкребло на душі. Довкола все захлиналося радістю, а йому чогось не раділося. Обсадити, але не стріляти. В голові кілочком засіло химерне напучення. Щось тут було від лукавого. Він двома сотнями обсадив Думу зсередини та з надвору, одну сотню поставив на головну пошту і оголосив суворе поготівля. До Думської площі посунуло ще більше народу, серед натовпу вешталося чимало озброєних типів, провокаторів, військових у чужих одностроях, на площі більшало російських трикольорових прапорів, на хрещатику цілими гуртами звільна походжали підозрілі бойовики, пом'ятих червоних погонах стоненького краму. Дивувало й те, що юрба так само захоплено вітала цих приплентачів, називаючи їх визволителями. Запахло смаленим. Станімір задзвонив із Думи до корпусного штабу і попросив дозволу роззброїти чужих вояків але почув пояснення, від якого заскриготав зубами. «Не можна нікого роззброювати, бо то можуть бути наші повстанці, а денікінців узагалі не треба чіпати, тільки переговорювати. Обсадити, але не стріляти». Станімір був у розпачі. Ближче до полудня, незважаючи на вуличний гамір, він почув дзвінки стукіт копит об бруківку. Від купецького саду, зноска, нині міський сад біля філармонії, до хрещатика промчав загін терських козаків у чорних кудлатих шапках. Юрба гучними вигуками віддала і їм пошанівок. Станімір наказав Миронові піднятися вгору на Печерськ, роздивитися, що діється там. На Печерську мав стояти курінь Данила Бізанца – але де саме, вони не знали. Мирон пішов у бік Інститутської вулиці, яка спиналася на Печерські пагорби. Ще внизу, на розі будинку міської біржі, він побачив гурт озброєних азіатів. Якісь чуваші чи узбеки були зодягнуті цивільне, але кожен мав на плечі гвинтівку. Мирон запитав, хто вони – Косов сміхаючись, азіати відповіли, що всі вони